Ja. Mm. Vi måste ha något intro. Nej, men jag tycker inte vi ska ha något intro den här gången. Det? Nej, men det är ett ganska allvarligt ämne. Det handlar om missfall och så. Jag tycker inte vi ska skämta bort det. Men kan jag inte få ha en liten minispaning då? Det handlar ja. om bonusföräldrar. Ja, ja, ja. Världens mest kända bonuspappa. Det måste okay. ju vara Josef. Vilken Josef? Marias man. Men vilken Maria? Jesus Jesusföräldrar. Han är ju bonuspappa. <laughs> ja, fast om Gud, det har tagit ut några Hej hey, hey, hey. yeah. hey och Hej, välkomna till avsnitt 79 av Bonuspappan och plus mamman. En podd om livet i en bonusfamilj med tyngdpunkt på föräldraskap och relationer. Vi sänder i samarbete med Hallands Nyheter, dagstidningen i Varberg och Falkenberg med Omnöjd. Den kan alla läsa på webben www.hm.se. Och vissa kan få glädjen att få den i brevlådan. Mm. Du, du tycker det är kul varje gång jag säger det. Att få den i brevlådan? Jag förstår inte det. Nej. Jag tycker inte. Hur kan man inte liksom tolka in någonting i det? Du sa det på ett roligt sätt en annan gång. Ja. Hur som helst, man kan prenumerera på den och få den hem i brevlådan. Det har ju blivit första december... Det är till och med 2 december, men 1 december så kom ju ett nytt avsnitt av bonusmaman magasin ut. Just det, den kan man läsa alldeles gratis på bonusmaman.com. Och det tycker jag att man ska om man är en bonusfamilj, för det finns jättemånga olika krönikörer som skriver och även människor som blir intervjuade. Mm. Ansvarig utgivare är Stina Pettersson. Som är specialist på bonusfamiljer, socionom och samtalsterapeut. Grundare av familjeträdet. Just det. Den här veckan har vi ju inte haft några barn hos oss permanent. De har ju tittat in här lite ändå som vanligt. Ja, tänk om de inte hade kommit någon vecka. Vad tomt det hade varit. Ja. Det har ju aldrig hänt att vi Nej. har varit en hel vecka barnlösa. Helle brukar ju inte vara här eftersom hon bor lite längre ifrån. Nej, det är synd. Men Saga har varit här och tagit hand om kaninen och... Lyckade var här med sin tjej, en sväng när de hade studiedag och så. Han sov väl över till och med? Mm. mm. Jag har ju jobbat extremt mycket på alla mina olika jobb. Ja. Jag tänker folk blir förvirrade. Min mamma frågade mig, jag ringde henne häromdagen, att, ja, hur går det med dagbarnen? Men det var ju länge sedan jag slutade med det. Och jag har jobbat mycket inom äldreomsorg den här mm. veckan. Fast även lite... LSS och julpyssel och fritidsgården mm. och dagverksamhet. Jag tror att jag nästan har dragit in alla mina yrken den här mm. veckan. Och jag har bara jobbat som vanligt och skrivit. Mm. Och så hade jag som tur var ett litet uppdrag i Falkenberg så vi kunde passa på att äta lite indiskt. Jag är fortfarande mätt. Ja. Jag tänker att vi ska gå ganska direkt på alla gästerna som vi har den här veckan för det är ju tre gäster Just det, det, är de tre kvinnorna som har gjort barnboken Lillebror i mitt hjärta. Som är en bok som är riktad till barn som handlar om missfall. Vilket ju är väldigt unikt. Men ju mer jag tänker på det ju mer fantastiskt och efterlängtat och bra är det. Mm. För att jag själv har ju upplevt att min sorg när jag gick genom ett missfall blev ganska här lite undanglömt och så. Mm. Men jag är ändå vuxen och kan prata om det ifall jag behöver det och Även att folk förstår att jag är ledsen och så. Men ett barn som kanske har gått och väntat på ett, ett lilla syskon uh -huh. och tänkte den tiden, jag tänker att en månad i ett barns liv är ju jättelänge Absolut. till exempel eller tre månader eller vad det är som de kanske tror att de ska få syskon och sen inte. Vem pratar de med? Pratar mm. man med barnen? Så tänker jag att den här boken är ju helt fantastisk faktiskt. Så ni kommer att få höra intervjuer med Barbara Källström som har varit redaktör och Johanna Karlsson som har varit illustratör. Men först så är det då Elisabeth Olsson som är själva ursprunget till berättelsen och som själv gick igenom ett sent missfall och då hade barn som var sex och två år. Kan man säga att hon var inspiratör då? Ja, det är ju hon som har skrivit grundberättelsen och kommit på själva idén som sedan Barbara har förvaltat. Så här kommer Elisabeth Olsson någonstans i Värmland. Hej och välkommen till podden, Elisabeth Olsson. Hej. Du är väl någonstans i Värmland? Ja, ett litet ställe som heter Skillingmark. Ja. Du bor väldigt nära norska gränsen. Ja, vad härligt. Jag sitter ja. här med boken Lillebror i mitt hjärta, som du har skrivit mm. ihop med Barbara Kjellström och så har Johanna Karlsson gjort illustrationer. Och mm. det är en jättespännande bok om ett viktigt ämne, nämligen missfall. Mm. Mm. Hur fick du idén att, att göra just en barnbok av det här? Det var för att jag saknade när, när min sexåring fick gå igenom det här och jag kände att jag hade lite dålig hjälp till honom. Mm. Jag kände att jag hade mycket hjärta men det var lite senare till barn. Och då kan man ha det genom en berättelse så kan man förstå mer och sätta sig in i vad som har hänt då? Ja, jag tycker det är väldigt bra att ta känslor och så igenom böcker. Och då bestämde jag mig ganska snabbt för att och göra en, en bok som jag skulle vilja ha till, till mina barn. Just det. Och då sa du att han var sex år? Mm. Och det är som Erik är i boken också? Ja, precis. Och där finns även en lillebror Joel som är två år? Ja, hade du ytterligare något syskon där? Det var de Tvååringen förstod just det så mycket. rammen. det var ju sexåringen där som tog det väldigt hårt. Just det. Och sen hur fick du kontakt med Varmala Kjelseram? Jag hade läst hennes bok som hon hade skrivit om missfall och sorg. Just det. Och då skickade jag och skicka ett mejl till henne och, och frågade. Först om hjälp, hur man går tillväga när man skriver en bok. Mm. Men då blev hon intresserad och vi bestämde oss för att göra detta tillsammans. Just det, för du hade inte skrivit så mycket innan då? Nej, ingenting. Nej. Vad spännande. Vad, vad jobbar du med? Jag jobbar som barnsötare på en förskola. Ja, ah, men då är du ju i den världen ofta och kanske kan ha nytta av den här boken även i, i ditt yrke då? Absolut. Mm. Och hur mycket har du hämtat från din egen historia? Är det, finns det verkliga scener så att säga? Ja, nästan allt. Mm. Vad var de svåraste momenten där? i. Är det just när man kommer hem och då som din son tänker att han ska få ett syskon och så plötsligt så finns mm. inte det barnet kvar då? Ja, det var... När vi kom hem där som blev väldigt tufft för mm. vi ville väldigt snabbt hem till barnen men samtidigt så var det väldigt svårt att bemöta när man kom hem och var så ledsen själv och skulle även trösta ett barn som var ja, leds upp. Mm. Och det är som frågan som ställs i boken här hur kan någon vara död som inte ens är född? Mm. Det är till och med att man har svårt som vuxen att greppa allt det. Ja. Hur har ni gått vidare? Hittade ni någon väg för att liksom inte fastna i sorgen? Ja, för mig har det ju hjälpt att prata. Det är ju A och O mm. tycker jag. Och liksom känner ändå att man har fött fram ett barn. Och ja, ville prata om det och, och visa hur han såg ut. Och det var ju ett färdigt barn liksom. Ja, just det. Och har även boken gjort att du har bearbetat upplevelsen? Ja, och framförallt förstått ännu mer hur min son har, vad han har gått igenom och varför han har reagerat som han har gjort. Det mm. gett mig väldigt mycket mer förståelse. Mm. Har du sedan läst den här boken för honom? Ja, väldigt många gånger. <laughs> och, och hur har han reagerat? Han ser den som en tröst så han vill väldigt gärna läsa den när vi ska gå läggs. Som mm. en gattad. Mm. Även om man kan tycka att den är på ett sätt en, en ledsam lite sorglig historia, så, så finns det ändå en tröst i att, att förstå att man inte är ensam då om ja. de här händelserna. Ja, och så tror jag att han känner att han kommer lite, lite nära när vi läser. Mm. Ja. Hur ser din familj ut idag? Hugo har ju blivit tre år nu då och Wilmer sju. Mm. Och de mår ju bra. Alltså nu är det ju mer Hugo då som är tre år som börjar fundera lite på Holger. Just det, som skulle ha blivit lillebror där. Ja. Men mm. han har han... inga egna minnen kanske av hur det var. Nej, det är ju mer att han tittar på kort nu och att han när vi åker förbi kyrkan så är det att här ligger Holger och... Mm. För det är klart att det är väl bäst att fortsätta och vara öppen om det och att ni försöker minnas Holger med någon slags glädje eller ändå mm, ha öppenhet till det som har hänt då. Ja, han har haft en underbar barnmorska som har ställt upp väldigt. Mm, mm. Märker du att det kan vara svårt även för den då som lyssnar, för den som tar emot den här sorgen? Ja, det är ett väldigt känsligt ämne. Det har, det har tagit hårt på, på många mm. runt omkring. Så. Mm. Och sen märker man ju också att det är, visst du ut i en prata Nej. Mm. Vill nästan låtsas om att inte ha hänt det. Ja, just det. Och ni ska väl vara på Humanova den 5 ja. december och ja. prata mer om boken och era erfarenheter? Ja, så då hoppas vi att de som är intresserade att de kommer dit, det kostar ju ingenting heller så att man kan gå in på hemsidan Nej. och anmäla sig ja. och få höra mer. Lillebror i mitt hjärta heter alltså boken. Och vi ska prata ja. även med Barbara och illustratören Johanna Karlsson här i podden. Tack så jättemycket för att du var med Elisabeth. Tack så mycket. Och, och lycka till. Hälsa familjen. Ja. Hej då. Hej då. Tack Elisabeth och tack för den fantastiska idén. Jag tycker fortfarande att det är helt konstigt att ingen har kommit på det tidigare. Mm. Och vi hoppas att Elisabeth även fortsätter att skriva och hjälpa personer i liknande situationer. Hon funderar ju på att skriva någonting till vuxna också. Mm. Sen åkte vi ju hela den långa vägen till Stockholm för att mm. träffa Barbara i gamla stan. Ja, vi satt på... Det lilla hotellet Gyllene gete. geten och gjorde intervjuer. Ja, det, var ett, det kändes inte som att man kastades in i någon slags julkalender eller någonting. Ja, det var lite speciellt men mysigt. Väldigt trevligt. Och så fick vi träffa Barbaras man också. Harald. De har gjort barn tillsammans och de har gjort böcker tillsammans. Ja, just det. Och de hade lite barn var och en för sig sedan innan också. Mm. Det kommer Barbara berätta om nu. Hej och välkommen till podden Barbara Kjellström Hej <laughs> Och välkommen till Gamla stan Vi sitter här i Stockholm Och vi kommer att höra lite lastbilar Som backar upp för att de håller på Och förbereder julmarknaden här Här på Stortorget, ja just det Så det kan bli lite bakgrundsljud, det får vi bjuda på Och ni kommer vara här den femte Ja då har vi vår bokrelease För barnboken Lillebror i mitt hjärta Ja, här i Gamla stan Någonstans mm. På Humanovas lokaler på Skeppsbrott Ja och vi ska prata mer om den, men vi är ju nyfikna lite mer på vem du är och hur din bonusfamilj ser ut. Ja, jag är gift med Harald Källström. Och när vi träffades för nästan 20 år sedan så hade han två barn och var enkling. Och de var väldigt små, 3-4 år gamla. Och jag var ensamstående också med två barn som då var 3-4 år gamla. Och efter att han hade bjudit ut mig på middag så blev vi ett par och har hängt ihop sedan dess. Vi har dessutom fått en gemensamt barn också, men nu har de äldsta fyra flyttat hemifrån så att nu är det har och jag och ett barn kvar hemma. Just det, ni har tre barn var och fem sammanlagt. Precis, det är en det... svår ekvation. Ja, men det... Du måste ju ha blivit en väldigt viktig mamma till dina bonusbarn då när det inte fanns någon biologisk mamma. Ja, vi hade ju alltid barnen, hans barn, hemma hos oss eh, Och när vi förlovade oss så var det som en, en startskott För att då började de säga mamma till mig och det mm. var jätteskönt mm. ja, ja. Har det blivit annorlunda? Dina barn har ju bott mest hos er också Men ja. har det blivit annorlunda för Harald eller? Ja, men han, han har ju alltid sett sig som pappa till dem också Men, men mer som en, en extra pappa mm. Men han har alltid funnits där jag tänker, hur upplevde dina barn det att det fanns andra barn som fick ha dig på heltid medan de fick tyras om? Och... Jag tycker inte att det var något problem för dem, utan jag försökte vara mycket med dem när de var hemma hos oss. Men alltså, de var ju, de var så små, så de var direkt som syskon. Mm. Och de hade så himla kul tillsammans. Mm, men det var inte så att de kände varför ska vi behöva åka iväg med dem och åka till någon annan Som de tyckte väldigt mycket om också ja. andra sidan Det enda så var väl lite grann så att Varför får, får de djurklappar på två olika ställen Och varför får ja, dem för de, de så här, så det vara Och i början innan ni hade flyttat ihop Så var det väl lite sådär att ni fick ta det lite försiktigt och låta barnen ta Precis. nästan initiativ du berättade om det Ja, det, vi, vi försökte vara lite pedagogiska att inte tvinga ihop det hela utan vi hade aldrig planerat att vi skulle till exempel åka till en badstrand men det visste inte barnen om utan då åkte vi dit och så kom mina barn och ropade titta de är här, det är roligt <här> <här> och sen följde, de ville att vi ska följa med hem och, och fika och sånt där då. så att det var ju mer barnen som fick styra lite grann än för vi försökte Hjälpa till. Mm. Har de sagt något om det nu? Ja, som efteråt vuxar? så har det varit. Då har de ju skrattat åt det och sagt att ja, vi förstod ingenting. Utan det var ju alltid så roligt att de alltid var där. Mm. <laughs> och sen när de fick en gemensam syster. Mm. Har det svetsat ihop familjen? Då? Ja, för hon har ju verkligen blivit kittet Emellan allihopa Hon har ju blivit halvsyster till alla fyra mm. Du har väl ett tag där som hon själv tyckte att, ja, men Jag är inget jag helt syskon Så kan, vi inte, kan inte ni skaffa en till Kan är jag få en lille bror eller en lille syster? Ja. Ja, det har vi också hört hemma ja. Och jag sa, nej det får du fråga pappa om <laughs> ja, Vi sa väl också Att det, det räcker med fem mm. Har ni fått någon speciell reaktion På att Harald då hade förlorat sin fru och träffade dig kan man tycka ganska tidigt så att det var någon som blev ja. skeptisk att det inte var på allvar. Ja det var det väldigt, hans fru dog i mars och vi träffades på det här barnkalaset i juni. Mm. Och det är det som Harald har sagt också, att han hoppades väl att han kanske någon gång i framtiden träffade någon ny. Men att det skulle gå så fort, det var ju ingenting han hade räknat med. Nej. Men samtidigt hade ju hans fru varit sjuk så väldigt länge. Så att omgivningen tyckte nog att det var svårare. För det var sådär att, ah, ah ja, men när du träffar någon en, en yngre, eller när du träffar någon på riktigt. Och jag tyckte såhär, men jag är väl på riktigt. Ja, ja. Jag tror att en del människor kan ha svårt, för att, jag tror att man vill ju jättegärna att den som har förlorat, man ska bli glad och träffa någon igen. Men om det går för snabbt, då, som, då kan omgivningen ha svårare för det. För att de, nej, men man ska liksom sörja en viss tid. Man ska det, mm. Så att, det kan jag känna igen från gemensamma vänner att det kan vara ett problem av vad andra tycker. Mm. Mm. Men han hade ju redan sörjt, för hon hade mm. varit sjuk så väldigt länge. Precis. Ha. Om vi fortsätter lite med det som du har gjort nu och skrivit böcker, så är det också... Ganska tungt ämne mm. Det handlar om att förlora barn mm. Missfall Och då har du skrivit två olika böcker mm. Kan du berätta om dem? Ja, Jag förlorade mina första två graviditeter Sent I slutet på sjätte månaden mm. Och det var i början på 90-talet Och det fanns ju inte internet då Och jag upplevde att det fanns ingen litteratur Alltså jag letade efter någonting Som kunde stötta, förklara Hjälpa mig vidare i sorgbearbetningen men jag hittade ingenting och det där gick jag och grunnade på länge så att 2013 tog jag ledigt ett år och så satte jag mig och skrev den här boken som jag själv saknade. Och den heter När det inte blev som du tänkte dig och om missfallsorg och faktiskt att våga igen. Mm. Och boken består bland annat av tolv intervjuer med människor som har varit med om att förlora sin graviditet. Allt ifrån ett tidigt missfall till ett sent som heter IUFD Mm. Och i samband med det så skrev jag också en personalhandbok. För jag upptäckte när jag pratade med folk att många hade svårt för hur personalen bemötte dem. Så att jag dels skrev en bok som vänder sig till oss som har varit med om att förlora sin graviditet. Som ska stötta och ge tröst. Och dels en bok till personal som kommer i kontakt med folk som har förlorat sin graviditet. För att visa från den sidan hur man ska hjälpa och bemöta. Och sen för en tid sedan så blev jag kontaktad av Elisabeth Olsson mm. som berättar att hon också har varit med om att förlora sitt barn som dog i åttonde månaden i magen. Mm. Och hon upplevde precis samma sak men i det här fallet så gällde det hennes son som var sex år. Att hon hittade ingen litteratur till honom. Och sen så fick vi tag på en illustratör mm. som heter då Johanna Karlsson. Vi... Vi pratade med flera, vi fick se bilder från flera olika illustratörer och vi, vi fastnade för Johannas stil som vi tycker jättemycket jätte om. Så vi har gjort ett samarbetsprojekt och jag har ju då ett förlag tillsammans med min man och är då i grunden formgivare och typograf. Så att, då kan jag ju också formge boken och ja, sätta den och så har vi gett ut den då på vårt eget förlag, Effektum förlag. – ja. Och den heter? – Lillebror i mitt hjärta. Mm. Och de som har läst boken, vi har ju haft testläsare, eh, det slutar allihopa med att de tar fram en pappersnäst ut och tråter och gråter. För att den är så berörande. Förutom litteratur, vad känner du att du saknade när du själv gick igenom förlusten? Det var nog en tillåtelse att få surja, att få vara ledsen. Mm. Det var väldigt många i omgivningen som var så där att ja, men nu har det ju gått ett par månader och nu får vi ta och skärpa till det. Och hur länge ska du vara ledsen egentligen? Mm. Mm. Det är i kombination med att komma tillbaka till arbetsplatsen. Mm. Det var ju så att jag var med barn, jag var 25 och vi ville skaffa barn och jag blev mm. gravid och. Man passerade den här tolfte veckan Som man hade hört talas om Och tänkte jag, men nu kommer det gå bra Och berätta för alla förstås ja, ja, absolut, och började köpa mammakläder Och började planera mammaledighet Och gick och tittade på barnvagnen och allt det här som. Mm. Och började drömma om hur det skulle vara Att bli en familj med tre personer ja. Och sen att få besked om att När barnet har dött jag mm. var tvungen att föda fram barnet mm. och få mjölk och få mjölkstockning efteråt men inte ha något barn och mm. många tankar och funderingar och sen komma tillbaka till en arbetsplats där jag inte skulle vara för jag skulle ju vara mammaledig. Ja just det. Och där med kollegor som då ska bemöta den här sorgen. Mm. Det stod en, en vas med blommor och ett kort på skrivbordet mm. men det var ingen som sa något. Nej. Men, det har ju folk svårt för ja. har vi förstått När vi har jobbat med sorgbearbetning Hur man bemöter folk mm. i sorg Och dessutom då en sorg som du beskriver Inte riktigt vidrörs alls Hade du förlorat ett barn Som hade varit fött ett tag Så hade folk mer kunnat relatera och, eh, Jag har också gått igenom ett missfall Och för min del så kom det mellan två barn mm. Och då var det ju många som Ja men du har ju ett barn till mm. så att, Och du kan få ett nytt barn Och de här klassiska och plus att jag fick det ganska tidigt Så att eh, både min man Och omgivningen Och ibland jag själv Kunde eh, liksom glömma bort det Och sen då när jag blev gravid igen Och läste min journal Och så står det liksom det står ju Hur många gånger du har varit gravid Och då bara pang föll mm. över mig liksom, Jag började gråta liksom, mm. Att jag hade förlorat något som, mm. Så att eh, ja det kan jag känna igen att Det är en bortglömd sorg För mm som ändå är enormt stor. Mm. Just det där som du säger också att ja men du har ju redan ett barn. Mm. Men det spelar väl ingen roll, det är ju det här barnet du sörjer. Mm. Ja. Det är det här barnet du måste få känna att du får göra ett avslut med. Mm. Alltså, hade sagt, hade ja. hade, förlåt, så hade ju ingen sagt, om du hade haft en femåring och en treåring så hade du ingen sagt till mig, <laughs> ja men du har ju ett barn ja. till. Så att, eh. Och det är ju svårt just med sorg, både bemötande och själva sorgbearbetningen. Mm. Vi har ju intervjuat Anders Magnusson, jag tror det är avsnitt 50- och du har också gjort en sorgbearbetning inom Svenska institutet mm. för sorgbearbetning. Ja. Och det finns väl med lite i boken också. Ja, det första. gör det. Den första boken, När det inte blev som du tänkt i. där finns det ju ett kapitel som handlar just om sorg. Mm. Både för den som har förlorat sin graviditet, men även för den som står bredvid. Mm. För det har jag upplevt också, att det, man behöver stöt stötta och hjälpa även den som står bredvid vad den ska göra, och vad den kan göra för någonting. Mm. Har du fått några tankar om det här när livet börjar? Det diskuteras ju ibland när E blir ett foster, en människa. Och det kan vara med olika rättigheter och med mm. abort. Och... Jag skriver om det i boken, i första boken. För för mig var det den dagen gravtestet visade att det var positivt. Mm. Då väntade jag barn. Mm. Det var inte ett embryo eller ett foster eller någonting sånt. Nej och många har intervjuat säger samma sak. Ja, men jag väntade ju barn medan personalen sa att det var vi tidigt missfall. Ja, men det är bara att det är inte bara mm. de säger att det är ett embryo ja. eller det är ett foster. Och när jag har intervjuat både överläkare och barnmorskor och så vidare så säger de att vi ser det ju kanske också som ett barn men för att man ska veta var kvinnan befinner sig i daterade graviditeten så använder vi rätt terminologi. Okay. Då säger vi embryo för då vet man att du är upp till och så. Eller vi säger foster för då vet man att du är den tidsperioden. Mm. Så det är ingenting i form av att kvinnan inte ska känna att hon väntar barn. Nej, nej. För mig var det väldigt väldigt starkt att mm. jag ville bli bemött. Så jag sa ju till under min min andra graviditet som jag förlorade. att Säg inte foster eller säg inte. Nej. För mig är det ett barn. Mm. Nu var det så långt gånger så det var daterat som ett barn i alla mm. fall. Men... Mm. men sen kanske det inte påverkar säga, din inställning till möjligheterna och rättigheterna till att göra abort. Det kanske är en separat fråga. Ja, äh, abortfrågan är inget som jag har engagerat mig i. Mm. Äh, däremot så återigen terminologi. Äh, det jag själv var med om hette, eller heter misst abortion och det var också en sån sak jag varit så upprörd över. Ja. Jag har inte gjort en abort. Nej. Men enligt den medicinska termen så abort betyder ju avbruten. Graviditet. Mm. Så misst abort, det är alltså, då har graviditeten blivit avbruten. Men mm. det har inte varit en klinisk abort i form Nej. av att jag har valt att den ska avbrytas. Mm. Mm. Man kanske borde se över det här. Alltså ord oh, är viktiga. Ja. Och, och även då att eh, sjukhusen, personalen. Ska veta vilken effekt det har mm. På de blivande mammorna ja. Och det är därför jag skrev den här personalhandboken För där i står det ju också lite förklarat I hur man kan bemöta kvinnan Att man kan scanna av Och fråga så här hur vad, vad, vad, vad vill du att jag ska mm. säga för någonting mm. Kan jag säga foster eller vill du att jag säger barn Vad, vad är mm. du bekväm med mm. ja. Du skriver i boken också Om att våga igen mm. Och det gjorde ju du ja. Hur upplevde du graviditet två Efter alla har ju varit jobbiga efter den första, men tvåan det var ju sådär att ja men nu har jag varit med om det värsta som kan hända, det kan inte hända igen. Mm. Men det gjorde det ju, så det barnet dog ju också. Det visade sig för min del att jag har en blodsjukdom som jag inte visste om. Så från och med tredje graviteten graviditeten så fick jag ta väldigt mycket mediciner, sprutor och så vidare, blodförtunnande. Så då kunde jag ju få barn, så ja. jag har ju lyckats få tre barn. Mm. Uh, och för mig tänker jag som jag har fått två bonusbarn. Så när folk frågar hur många barn jag har så säger jag att jag har fem. Mm. För jag har varit gravid fem gånger. Ja, just det. Och jag har fött fem barn. Mm. Uh, och jag har fem barn idag. Mm. Så att jag fick de här två första flickorna som istället för de två jag förlorade. Mm. Så kan mm. jag kännas. Det är ju mm. positivt att man kan, man kan känna den kärleken också ja. till alla barnen. I boken skriven till sexåringar ungefär någonstans eller lite Ja, Lillebror Mitt Hjärta är ju skriven utifrån Erik sex år mm. så den är ju ett litet enklare språk mm. där Erik berättar vad han är med om han leker till exempel med sin favoritkusin mm. han vill att de skulle leka ninja och hon ville inte och då blir han jätte jätte jätte arg och det är ju egentligen en, en ilska och en sorg för det. Han har ju längtat så mycket efter att få sin lillebror. Ja. Och han har ju fått lyssna och med mamma läsa Saga på kvällen och hålla handen på mammas mage och känna lillebrors sparkar där inne. Och mm. han drömt om att få. Mm. För de är, de är redan två bröder och de ska få en tredje bror. Nice. Och sen förstår han ju inte att mamma och pappa åker till sjukhuset och sen så kommer de tillbaka och säger att lillebror är död. Nej. Det kän måste känna spännande ändå se lite vad boken får för mottagande ja, och reaktioner och absolut. Även att se hur barnen tar till sig det Ja, jag tackar jättemycket för att du ville komma och prata om detta Jag har ju suttit och ryst hela tiden äh, inom mig Och äh, jag blir lite nyfiken också, ni har skrivit fler böcker, du och din man mm. Och äh, om du ville berätta lite om dem innan vi avslutar. Ja vi driver ju då ett förlag och skriver tillsammans. Och det började med att ha läst en, en undersökning som sa att 25 procent av killar i högstadiet inte kan tillgodogöra sig innehållet i en kapitelbok. De kan ju läsa, men de förstår inte vad de läser. Aha. Och de vill bland annat läsa om sport. Och då har vi skrivit en serie som heter Cosmo Evil som handlar om en kille och en tjej i högstadiet. Oj. Korta kapitel, högt driv, tydliga cliffhangers... Som har blivit väldigt väl mottagna. Där till och med tonåringarna inte vill hålla på med datorn. Utan de jag skulle bara läsa ett kapitel till. Och det, det är, är, är tanke är att vi vill ju göra gott. Det är därför vi väljer de här olika teman för, för vårt förlag. Mm. Och det hjälpa. är tre böcker i Utena. Vi håller på att skriva den fjärde. Mm. Så att det... Då tipsar vi gärna om de böckerna. Cosmo och Evil. Och även än en gång om bokreleasen som är nu på onsdag den 5 december då, Om man hör detta avsnittet innan dess Så gå till det. Humanova, men man behöver höra av sig och anmäla sig Och det kan man göra på deras hemsida Humanovas hemsida mm. Tack så mycket Barbara Tack så jättemycket Och hälsa Harald det ska Då tackar vi Barbara mm. Och jag satt hela tiden och var nervös för att du skulle börja sjunga typ underbara, upplåsbara Barbara eller någonting. Robban Broberg, den gamla låten. Ja, Nej. det hade varit så lik dig. Enda låten av honom som jag har spelat offentligt är ju Ingela. Den hade vi med i studentorkestern i alla i i Sundsvall. Man och vet bara aldrig när det sprular ut konstiga och dåliga rim från mm. din mun. Hur som helst så får vi se ifall Barbara kanske dyker upp igen i podden här. Ja. Vi pratade ju lite om... Att hon hade dels skrivit fler böcker och sen var det en del saker som jag ville veta lite mer om som fanns i hennes liv. Mm, det får vi se. Det var ju de två författarna Aha. som har skrivit boken. Men gör man en bok för barn i sexårsåldern så måste man ju ha en bra illustratör. Och det hade de i form av Johanna Karlsson. Och då är det alltså inte Bert Karlssons dotter som jag har intervjuat en gång på Melodifestivalen. Heter hon Johanna också? Ja, hon heter Johanna Karlsson. Hon jobbar på något skivbolag. Sjunger hon? Nej, hon var manager för någon artist. Minns inte vem, men det var det året när. Men varför Lena intervjuade du henne då? Jag, jag tror att jag, jag pratade med henne om att jag skulle intervjua någon. Sara Lövgren kanske det var det året hon var med. Det var så länge sedan, jag minns inte exakt. Men jag minns att Bert Carlssons dotter hette Johanna Karlsson också. Nu kommer illustratören, och ni hade ju samma favoritbild i boken. Hade är du med? Ja. Den här bilden med när de sitter och myser i sängen. Men mm. det är en väldigt fin tid man kan ha med ett barn vid nattning och så. Man kan läsa böcker och man kan prata om dagen och sånt som man funderar på. Det är ett väldigt bra tillfälle att ta i akt. Mm, det gör jag heller ibland. Pratar vi om dig. Vad säger ni om mig? Det säger jag nu när de andra lyssnar på intervjun. Okay. Så säger jag det till dig. Bra. Hej och välkommen till podden, Johanna Karlsson. Ja, tack så jättemycket. Jag sitter här med boken Lillebror i mitt hjärta där du har gjort bilderna. Mm. Och det blev vi ju nyfikna på hur du fick det uppdraget. Det var faktiskt via Facebook. Via någon av alla grupper man är med i så frågade de efter illustratörer. Uh -huh. Så jag visade intresse och på... Bifogade det jag hade och de fastnade för mig. Mm. Och det är väl lite mm. speciellt just eftersom det här är din debutbok. Mm. Vad har du jobbat med tidigare? Jag är både undersköterska och barnskötare och har vidareutbildat mig inom informationsdesign, inriktning, mm. illustration. Mm. Mm. Och är du mamma också? Precis. här ja, just det, så då kan du också relatera till hela ämnet missfall som är bokens tema då. Ja, det ligger mig varmt om hjärtat för vi har både vänner och bekanta som råkat ut för det och även kämpat med IVF och så. Hur reagerade du själv när du läste boken? För jag antar att texten var klar när du skulle rita. Ja, jag fick eh, texten och sen hade de vissa block där de hade tänkt sig att här skulle en illustration kunna passa. Mm. Ja, men jag blev ju rörd direkt. Mm. Jag kände att den här boken måste finnas. I mm. dina egna barn i... Ungefär den åldern också? Ja, de är äldre. De är 10 och 12. Ja, just det. Men det är klart, då har ja. de ju varit sex år och som är en speciell ålder när man vill upptäcka mycket och förstå mycket. Ja, precis. Man är ju stor fast samtidigt liten. Mm, mm. Hur skulle du beskriva stilen som du har använt? Det var faktiskt författarna till boken som önskade specifikt lite att, ja men... Det var just en folder som jag hade gjort mm. som de tyckte väldigt mycket om. Den stilen. Så de ville att den skulle fortsätta. Mm. Och sen har vi arbetat mycket med det har varit många skisser framåt och tillbaka. Mm. Vi har ju följt varandra hela genom hela arbetets gång. Ja, väldigt nära. Har du även anpassat teckningarna med tanke på då att det är barn som ska tolka dem? Ja, absolut. Det är ju målgruppen. Mm. Så då gäller det att att försöka fånga dem och att det ska vara på vissa bilder att det är lite mer att titta på och lite mer att upptäcka. Mm. Jag tänkte mm. faktiskt på det. att Några är väldigt detaljerika och sen är det några som är ganska avskalade. Som kanske bara visar löv eller en nappflaska eller någonting som bara blir ett litet enstaka föremål nästan. Vad har det berott på? Ja men som till exempel där mamman läser godnattssagan för mm. barnen. Det händer ju en hel del på den bilden. Mm. Men det handlar ju också om att då kan man stanna upp. Men som när pojken får beskedet genom telefonen, då är ju just telefonen och hans ledsna ansikte, det är det som är det viktiga. Mm. Det är det mm. som är budskapet i bilden. Mm. Och inte massa leksaker runt omkring och som kan ta upp fokus. Ja, just det. Det är väldigt mysigt den bilden i, i sängen och även precis bredvid på, på sidan till höger där så är det ju är de i garaget och håller på att pyssla mm. båda sisskånen där då? Ja, min favoritbild är när de ligger i sängen. Mm, mm. Är det något som har varit viktigt att lyfta fram enstaka känslor så där att det ska vara tydligt när, när han skriker och den här flickan blir ledsen? Och... Ja, för att det är ju mycket det som det handlar om. Mm. Att känslorna bubblar inom honom. Mm. Hans kusin där till exempel just på den bilden att då blir hon så berörd ja. och förstår ju inte alls vad det hela handlar om. Känns det som att du har verkligen fått fokusera på det då att, att få en så stark känsla som möjligt? Ja, absolut. Mm. Det behöver inte vara verkligt då. Det, det blir inte realistiskt att tårarna sprutar men, men man, kan ju, <laughs> man, man har ju det som en bild. Man, man kan känna att... Man gråter så tårarna sprutar, även om det ja, inte typ skulle det. bli så på ett fotografi då. Mm, men, ba men barn har ju ofta krokodiltårar. Så. Ja, just det. Ja. Och har du några nya uppdrag på gång sådär? Ja, jag är ju som sagt undersköterska. Så att mm. det är lite på gång att ta tillvara på mer kunskaper och kanske få fram mer barnböcker. Inom just svåra ämnen. Mm, som utspelar mm. sig i vården eller med, med besked till. Det kan ju vara föräldrar som blir allvarligt sjuka till exempel och måste berätta det. För ja, barn lite, så. lite olika sådär. Mm, mm, mm. Jag har lite planer. Det låter spännande. Då får vi följa dig till exempel på Facebook och se vad som dyker upp. Mm, absolut. Tack så mycket Johanna och lycka till. Mm, tack själva. Tack, hej hej. Hej hej. Så, det var ju hela gänget, alla tre. Mm. De tre nonorna, <laughs> kunskapens tre gudinnor. Är det det? Nej, jag bara sa det för det kändes bra. Det, det lät bra. Det lät bra. Mm. Jag tycker det är väldigt spännande att ha pratat liksom med fler som har varit med och skapat en bok. Mm, de har ju lite olika roller. Ja. Lillebror i mitt hjärta heter ju boken och den presenteras i Humanovas lokaler i Stockholm, vid Skeppsbron. Och om man vill gå dit alldeles gratis och lyssna på Barbara och Elisabeth och Johanna igen, då går man in på Humanovas hemsida och anmäler sig. Mm, och vill man ha boken hemskickad till sig själv, alldeles gratis, så tycker jag att man ska gå in på vårt Instagram och vara med och tävla där. För vi lottar ut tre av Barbara Källströms bok, När det inte blir som man tänkt sig. Mm. Som är en bok som är medriktad till vuxna. Mm. Och sen låtade vi ut tre stycken lillebror i mitt hjärta. Mm. Så det ska ni inte missa. Ja, jag känner att det här har varit ett väldigt viktigt ämne. Och jag skulle vilja bara snabbt fundera lite runt hur det blir i en omskapad familj mm. i den här situationen. Jag tänker ju att eftersom... Det är fler familjer inblandade i bonusfamiljer som vi kallar det då. Ja. Eller omskapade familjer. Så det kan det vara väldigt jobbiga saker som händer. Någon som står en väldigt nära men som ändå blir en bit ifrån. Du tänker om ett ex väntar barn mm. men förlorar det någon gång under graviditeten. Så är det ju ett syskon skulle det Ja alltså det blir ju ens barn blir ju väldigt... Berörda. Men man själv kanske inte känner sig känslomässigt berörd på samma sätt. Men jag tror ändå att det är viktigt då att bemöta sitt barn som har förlorat ett syskon som den aldrig fick träffa. Ja just det. Det blir viktigt även för den andra familjen som inte är direkt drabbad förstås. Mm. För alltså, du och jag kommer ju inte få några barn. Nej. Eftersom jag kan inte få fler barn. Du skulle kunna få fler barn men det är en helt annan sak. Men missfall skulle ju fortfarande kunna drabba våra barn. Mm. Rent hypotetiskt. Ja. Så mm, det kan man ju tänka på. Själv kanske man inte känner sig jättenära sitt ex och hans nya partner. Nej. Och inte tänker på att det skulle påverka en. Men det som påverkar ens barn påverkar ju också en själv. Och sen i en framtid så kan ju ens egna barn drabbas av missfall. Egentligen oavsett om det är en pojke eller en flicka. När de blir vuxna. Och ja. då hoppas man ju att de pratar med sina föräldrar just eftersom det är så vanligt. Att, och de kanske inte har tänkt på att deras egen mamma kanske fick ett missfall någon gång. Nej, jag tycker att det är viktigt att vi pratar om det lite mer. För det är ändå en väldigt stor sorg. Det är ett hål på något sätt som mm. man aldrig blir av med ändå. Och jag kände det väldigt starkt när jag pratade med Barbara där i... I gamla stan. Och gick och tänkte på det ganska mycket några dagar efter. och så så att mm. Det är ju någonting som vi kanske bara skakar av oss. och Men tänker jag att de är ju också påverkade. Även om det inte händer i deras kroppar. Mm. Så är det också någonting som kanske ni behöver prata om. Ifall ni mm. råkar ut för det. Pratade du med dina föräldrar? Jag vet att min mamma har haft missfall. Mm. Men vi har inte pratat om det så. Nej. Nej. Jag vet inte om min mamma har haft något missfall. Jag tror inte det. Nej, jag... bara en sån sak att man inte vet det. Jag tror hon hade berättat det. Du tror det? Ja. Men jag tror att det finns många som kanske inte ens vet om att deras föräldrar har haft missfall. Jag vet hur mycket det påverkade min farmor när hennes första barn, som var en dotter, avled vid födelsen. Jag tror hon hade fått navelsträngen runt halsen. Så hon, när hon väl föddes så dog hon samtidigt. Mm. Och det var i Lilla Vetlanda i Småland. Och därför när två år senare min pappa skulle födas så åkte de upp till Stockholm för att de ville ha ett större sjukhus och, och bättre läkare ifall något skulle hända. En sak, jag tror jag nämnde det i intervjun också, det är ju det här att det är inte förrän du själv går igenom det som du märker att det är så pass många som faktiskt också har gått igenom det. Mm. För då berättar folk. Annars berättar man inte. Nej, och vi hade ju en fråga på Instagram och där var det ungefär 50% som hade egen erfarenhet av missfall. Mm. Så så vanligt är det. Ja, det var väl vad vi hade att säga om detta. Och jag hoppas att ifall ni går omkring och känner ledsamhet och tomhet att ni vågar prata om det. Och kanske läser Barbaras bok. För där handlar det om att gå igenom sorgen och även att våga igen. Och har ni barn som sagt var som är lite mer småbarnsåldern, men ändå förstår väldigt mycket, så rekommenderar vi ju än en gång boken Lillebror i mitt hjärta. Mm. Och även denna vecka har vi ju några frågor på Instagram att redovisa. men jag märker ju att frågorna är ju oftast lite färgade av vad vi har sysslat med. Och första frågan handlar ju om lämnar du blod? Vilket... Blodfärgad alltså? Ja, jag tänker att det måste betyda att det var den här veckan som jag lämnade blod, annars hade jag aldrig skrivit den frågan. Nej, och vi har väl förstått nu varför du får lämna blod oftare än vad jag... Jag är ju ganska ny som blodgivare. Att jag är snygg. Du har ju som mycket bättre blodgrupp. Precis. liksom snyggare på insidan med noll heter det väl. Noll, ja Du kan lämna till alla. Och jag som har B... Det är inte lika vanligt, så jag är inte så eftertraktad som blodgivare. Nej, så att därför får jag lämna. Inte oftare, det är nog att du får lämna färre. Nej, fyra <laughs> ja. gånger per år ska det vara, men jag tror att ja. jag bara lämnat... Och jag tror att jag bara ska en lämna gång. tre, men det känns som att jag lämnar mer. <laughs> jag vet inte riktigt. Eller så går tiden bara väldigt fort. Hur som helst så verkar det som att jag, om man ska tro våran undersökning på Instagram, att jag tillhör inte bara en fantastisk blodgrupp utan också en liten minoritet. Ja, men det visste inte du. Jag trodde att det var ännu färre än 24 procent har svarat ja hos oss och 76 har sagt nej att de inte Jag trodde att alla lämnar blod som fick. Nej, jag tror att det ligger på 10-15 procent egentligen. Vi fick ganska många sådana här meddelanden att jag skulle gärna vilja men jag kan inte, får inte. Mm, och Så, mm. så att det finns ju säkert många som skulle ha lämnat om de kunde. Men jag trodde ändå att det skulle vara en högre siffra. Mm. Och, och det kan man också tänka på att även om man inte har fått innan så kanske man får nu för att regler ändras och sådär. De kan tvätta blod mycket bättre och hej och tjena, Ja, Så att, var det ju med mig som är väldigt allergisk mot mandel och nötter framför allt. Så kontakta en blodcentral mm. och se ifall just du kan rädda liv för att det är ju det. Vi räddar liv genom mm. att lämna blod. Och en dag så är det ju en själv som behöver blod. Precis. Och då kan man bara hoppas att man slipper få blod från Martin. –Varför det? Mycket man... på mitt blod. –Tydligen är det ju det. De vill inte ha ditt blod. –Plasma är jag bra på i alla fall. –Fråga två handlar ju om någonting som inte har hänt här hemma än. –Nämligen, har du börjat julpinta? –Vi är sämst, Martin. –Nej, men man måste väl inte börja julpinta så här tidigt? –Våra barn kommer bli mobbade i skolan. Våra grannar kommer kasta ägg på oss. –Nej. –Vi har inte ens fått upp adventstaken. –Nej. Men den funkar inte, tror jag. För hela förra året hade vi en trasigadventstak i fönstret. Ja, men det är varför, bättre än inget. Varför är vi så sämst? Jag har adventstak på jobbet nu. Det var någon som kom och satt in i kan mitt fönstret. inte du tar den hem? Nej, det får Ingen man inte. Som märker. Kan man låna mm. den? De får tillbaka den sen. <laughs> vi fick i alla fall svaren nej, inte förrän i december. 61 procent, så det är faktiskt en majoritet. Och ja, jag har tjuvstartat 39 procent den här. Frågan ställdes ju i slutet av november. Ja, och det var ju lite för att det hade kommit en arg insändare till Hallands Nyheter som var så arg på alla som hade startat. Jaha, och det hade redan i startat, oktober, ja. oktober, tror jag. <laughs> Men, så kan det vara. Sen apropå jobb och så, så frågade vi fyra dagars arbetsvecka. Är det en bra idé? Tycker jag. Ja, jag också. Jättebra idé. sa faktiskt 80 procent och bara 20 procent. En av fem sa, nej, jag behöver fem arbetstagare. Jag tänker att det kan vara en fälla att dra in för vissa människor. För de hade ändå försökt att få in allting som de ska hinna på fem dagar, på fyra dagar. Det hade inte blivit avslappnande på något sätt. Nej, och sen så är det klart att man kanske måste jobba 100 för att få in tillräckligt med pengar till mat och hyra och så. Men det är ju liksom en annan fråga, tycker jag. Ja, men då kan man ju höja lön. Ja, jag vet inte. Ja. sen fick vi en fråga med... 50-50 svar. Exakt hälften av de som svarade sa ja och hälften sa nej på frågan anpassar ni maten hemma efter barnen? Jag tycker det var en svår fråga att svara på. Jag skulle ju säga nej men mina barn äter allting men det är klart att jag anpassar maten efter dem. Jag vill ju att de ska tycka om maten så jag frågar ju vad de vill ha. Och... Ja och framförallt anpassar vi oss på de barnlösa veckorna att vi <laughs> nästan inte äter lagad mat. –Vi är väldigt dåliga. Där, –Det är också, också sämst. –Mycket gröt och mackor och fil och sånt, enkelt, snabbt. –Det har vi erkänt för att vi är som tonåringar när vi inte har barnen hemma. Ja. Det är –Tack vare barnen som vi inte dör i Skörbjugg. <laughs> –Därför så går vi vidare till ytterligare en julfråga. –Nämligen, fira jul utomlands. –Ja, varför inte, sa 56 procent. –Nej, jag vill fira i Sverige, sa 44 procent. –Ja, var en som sa att jag vill fira i Sverige... Har du firat utomlands? Jag skulle inte vilja det och jag har inte gjort det. Nej. Och jag kan bara komma ihåg att jag har firat i Österrike en gång när jag åkte ner och skulle vara skidlärare en säsong. Det skulle ju vara ifall mina barn att de flyttade utomlands och ville fira med oss och vi åkte dit. Ja, just Men jag vill ju vara med familjen. Så jag har ju ingen längtan efter att göra någon sån här kanarieöarna och vara i värmen på jul. Nej, alltså jag tänker att det finns 364 andra dagar som jag hellre skulle åka utanlands mm. julafton, tycker jag, om att vara hemma. Mm. Och då är vi framme vid fråga sex, som råkar vara en sexfråga. Oh, vad spännande, mm. spännande. Vi fick ju ett sexspel skicka till oss mm. från pseudonymen Ebba Lovin. Ja, just det. Så jag tror det var Lovin, men det var Lovin. Och vi har ju faktiskt fått en exklusiv intervju. Just det. med paret bakom den. Mm. De är lite hemliga. Heter det som man bäddar får man ligga. Spelet heter som man bäddar får man ligga och vi kommer prata mer om det i nästa avsnitt. Frågan som vi ställde var hur ofta har du sex? Och alternativen var att man kunde säga mindre än en gång i veckan och det var det 53 som svarade eller mer än en gång i veckan och det var det 47 procent svarade. Och det brukar jag tycka är ungefär 50-50 då. Mm. Och just nu svarade 1 procent. <laughs> då blir det 101 procent. <laughs> De har sex och tittar på Instagram samtidigt. Ja. Det, är, det är avancerat tycker jag. Men det är ju lite tråkigt. Men det är effektivt. Ja, men om man liksom har ska väl vara kort om lite mer koncentrerad tid, Man på har sin barn, barn, man har jobb och så här, nej men nu ska vi ha sex. Men jag... Swipar lite. Swipar lite samtidigt. <laughs> swipat på, på Tinder samtidigt. Det. det hade varit taskigt. Ha sex samtidigt som man swipar på Tinder, ja. det är verkligen offroad. Det är onödigt effektivt. Onödigt väldigt dumt. Sen hade vi en följdfråga också, nämligen som är ännu mer spännande. Är du nöjd med ditt sexliv? Undrar du vad jag svarade? Där? Ja. Det kommer du aldrig få veta. Nej, men jag vet att jag svarade 69%. 69%. procent. Och... Jag tänker ignorera din väldigt övertydliga. Var det var det, det råkar vara 69 procent. Ja, vad roligt, ja. Martin! Ha, ha, ha. Och råkar vara 31 procent. 31 procent. Och vilket år är jag född? 69. Ja, just det. Mm. Mm. Det är fiskarnas tecken. Vad då? Om man lägger 69 ner så här på sidan så är det fiskarnas tecken. Ser du som två fiskar då alltså? Ja. Hmm. Det får jag kolla innan jag tror på det. det är sant. Men 31% är ganska många ändå som inte var nöjda. Ja, fast jag tycker det var 69%. Med tanke på att, att en var... av dem var jag. Jag är nöjd med att det var 69% som var nöjda. Du hörde inte vad jag sa där. Ja, jag hörde. Du bara valde att inte <laughs> lyssna. Precis. Min hemlighet går med mig i graven. Du kommer aldrig få veta. Det är som alla män. <laughs> ja, jag har ingen aning. Nej, det är hårda bud. Förhoppningsvis. Som flickan sa. <laughs> Apropå dåliga skämt. Sista frågan är ju en följdfråga från förra veckan då vi frågade ifall man skulle säga upp sitt jobb om man vann 25 000 kronor i månaden i 25 år. Och då sa jag att det är nog lite lite för att man ska kunna leva på det. Så vi höjde budet lite. Just det. Skulle du säga upp det om du vann 40 000 kronor i månaden i 25 år då sa 31% procent ja och 69% nej. Så tydligen så tycker alla våra följare väldigt bra om sina jobb. Ja, nu var det till och med lite färre som skulle säga upp sig för 40 000 ja. än det var för 25 000. Precis. Så det kan inte ha varit samma som svarade där. Nej, men som sagt, det var ju vissa som kanske skulle gå ner i tid och så där Jag undrar om det är de 69 procenten som även är nöjda med sitt sexliv? Ja, men så måste det vara. Om man liksom är nöjd, en nöjd människa, nöjd med sitt jobb, nöjd med sitt sexliv. Ja. 69 procent. Mm. Det är ändå rätt mycket. Tycker jag. Ja. Nu är det väl dags att vi börjar avrunda och då vill vi ju förstås tipsa alla om att vi har startat en adventskalender på Instagram. Vi och vi, jag vet inte om jag tänker ens. Är det är bara en av oss som syns, så kan vi väl säga. Jag tar mina jag två mina händer <laughs> som det sägs. Gå in och kolla i alla fall på Instagram, bonuspappan.plusmamman. Det är även där vi lottar ut böcker nu i veckan här också. Mm. Därför så kan det vara bra att följa oss. Det är också bra att följa oss för att vi är så bra. <laughs> Nästa vecka så har vi Hasse Brontén med oss i podden. Och det är ju en poddkollega mm. som har podden Snutsnack. En mm. väldigt spännande podd om man vill veta lite behind the scenes i polisvärlden. Ja, han är ju utbildad polis och har jobbat bland annat som narkotikaspanare. Undercover på Säpo. Men sen sadlar han om och nu är han... En av de mest kända ståuppkomikerna i Sverige. Och han berättar om hur det är att inte få träffa sina bonusbarn efter en relation har tagit slut. Just det. Och det var intressant att få höra om Hasses upplevelser av den situationen. Och det blir ju då i avsnitt 80. Och som bonus då för att det är just ett jämnt avsnitt så kommer vi att prata med sex. <laughs> tänk att vi har gjort 80 avsnitt. Ja. Plus 28 andra, tror jag. 28-ish ja. andra. Tiden går. Mm. Ni kan alltid nå oss på mail på bonuspappan.plusmamman.com och även via Facebook. Bonuspappan och Plusmamman. Där finns även bonusfamiljernas diskussionsgrupp- som är en separat sida- där man kan ställa frågor och kommentera andras frågor. Och ni som lyssnar på oss via iTunes- kan väl vara jättesnälla och kryssa i fem stjärnor. Fem stjärnor. Eller fyra går bra med. Ja, ge med. betyg i alla fall. Det är alltid trevligt. Och glöm inte att livet i bonusfamiljen kan vara besvärligt. Men också härligt. Hej då! Men älskling, vad, vad svarar du på den där frågan? Vilken fråga? Den om, om sexlivet. Om du är nöjd med sexlivet. Jaha, Nej men det, det är, varför vill du veta det? Men det kan du väl säga. Nej, varför då? Men är du missnöjd? Det tänkte jag säga. Nej men det, varför, det, det kan du väl säga. Nej men farligt. det är mycket roligare att du inte vet vad jag svarade. Nej, <laughs> vad tror du Säg, kom igen. Det kan bli din julklapp.